Світанка розчервонілася від швидкого танцю. Окрім Києва, вона, здається, не помічала нікого і нічого. Чорний вепр з досади закусив губу. Перу неясний. Всі його мрії і сподівання можуть раптом розсипатися в порох від несподіваного почуття, що спалахнуло в серці цього дівчиська. А так би все могло добре скластися... Невідомо, чи стане він коли-небудь князем полянським. Отець старий, і не сьогодні-завтра віддасть Богам душу. Але ж старішини родів оберуть князем Радогаста. Цьому можна не сумніватися. Що ж тоді? Вони не почувають один до одного братерської любові. Швидше навпаки. Отже, доведеться з матір'ю тікати з родня і шукати пристановище десь-інде. От на цей випадок улицька князівна, коли б стала його жоною, дуже пригодилася б і допомогла здійснити задумане. Князь, добромирний жилець на світі, по всьому видно. Княжич Боровой ще хлопчиською Його кілька літ можна не боятися І не брати до уваги Плем'я Улицьке Залишилося без князя І навряд чи Каган-Ернак Устиг поставити кого-небудь Ось тут він і з'явиться до Ернака З проханням призначити його А молода княгиня Допоможе завоювати любов уличів. Чорний вепр. Князь уличів. Хай і під зверхністю гунню. Але князь матиме свою дружину, матиме збройну підтримку вуя Ернака. Хай тоді потягається з ним любий братик Радогаст. Руки будуть надто короткі. А там, дивись і поляни, Перейдуть під його князівську владу? Окрім всього, цього і князівна гарна. Багато тут дівчата кращої немає. І що ж тепер втратити її? Мовчки дивитися, як інший увивається біля неї. І чого доброго візьма в Ні, чорний вепр не звик відступати ні перед ким, і відступатися ні перед чим. Він оглянувся на свій початківну головою. «Люте, мислято, малку, ідіть на ну сюди!» Три вої стали поруч із ним. Люд був невисокий, гостроносий, з невеликими чорними очима, у яких блимали хитрі вогники. Він чимось нагадував в'юнкого, бистрого тхорика. У противагу йому мислята скидався на ведмедя. Вайлувотий, довгорукий, плечистий, а мавк вирізнявся серед них вродою і лагідністю. Ви бачите оту отроковицю, спитав княжич. Яку? Незграбно повернув важку голову меслята. Бачимо, швидко відповів і за себе, і за товаришів люд. Це та, що танцює з Києм? Тепер і мислята побачив дівчину і утупився в неї важким поглядом. «Ну і що?» Чорний вепр пальцем поманив хлопців ближче і щось швидко зашепотів їм на вухо. Потім, випроставшись, запитав. «Ви все зрозуміли?» «Все, княжичу!» – з готовністю відповів Люд. «Та не забудьте обмотати коням копита, щоб не лишити сліду». «Не забудемо! Тоді йдіть!» Цілий вечір світанка почувала себе щасливою. Міцні гарячі руки Києві легко кружили її в танці, а його ласкаві очі, у яких ми відблиски малинового полум'я, голубили її ніжно, як весняний вітрець легіт. Раптом на галявині щинився якийсь рух, Почулися голоси «Купайло приспав Марену, і вогонь почав пригасати».